2008 eta 2008 bost, bidata hauetan aldatua izan da Nafarroan, Euskararen legea, azken aldaketa jakina denez joan den ostegunean egin Kanbiamen horren ondorioz, Nafarroako eremu muerdaldu nean, Euskaraz ikasi alizanen da sare publikoan. Edurne Elizondo berriagunkariko kazetaria da, eta legearen aldaketaren berri ematen digu. Aldaketa honen bidez, lortu da, nahi dena da, hain zuzen hori xe. Euskara zabaltzean, de zabaltzean, Nafarroa osoko ikastetxe publikotara. Bere zorain arte legeak hori ere etzuen derekatzen, baino, Nafarroako gobernuak ez du hori egiteko borundaterik izan eta praktikan hartatu dena da, da ba, ere mudez Euskaldun horretan, ikastetxe publikotan ez dela eskaini, ba Euskaraz ikasteko aukera. Ikastoletan e, gautzatu da aukera hori. Ez da, orain legez, Gobernuak izanen du, derrigorretz eskaini beharko du, deheredua, baino pontua da, lege honetan jasota guen arabera, erraten da, eskaeraren arabera izanen dela, ba, dehereduko lerroiek zabaltzeko aukera. Eta beti ere, nazarroko gobernuaren eskugelditeko da zehaztea, zenbatekoa den, behar den aurkopuru minimoa edo. Manu Ardi Geroa baiko taldeko parlamentaria da eta lege ez estela berehala eginen aipatzen digu besteak beste Geroa bai, baita lege aldaketaren bultzatzailea. Hori da, errealismorekin hitz egiten, bai, ni uzet iaia, eun eunean el legala que está da jarriko datorren kurtsoan, eh? Izango da 2016-2017ko kurtsoan. Eta gehiada baita ere leean, ba badagola E, teksto bat, artikulo bat esaten dula, ba, ba, bai, gobernua, reglamento baten bitartez, ba, e, oinarri bihar dula edo jarri bihar dula, bat ba ez, e, ikaslean ratio. Eta zuk esaten dezun bezala ba, ikusita legislatura amaitzen dagola, ez da errexapensatzea orain daukagun gobernua presazko hartuko dula asunto honekin, ez? Ordu nizango da ba, datorren gobernuaren lana. Geroa bai, Eskerra eta PSN izan dira legearen aldaketa eragindutenak. Bildu, Nabai eta Aralarren babesarekin bi azken hauek ez tira bultzatzaile euskararen koofizialtasuna defendatzen baitute lurralde osoan. Egoera politikoa nola dagoen aipatzen digu Edurne Elizondo kazetariak ezpaita oikoa PSN alderdiak euskararen alde egitea. Orain gertatuta da PSNek bai bere jarrera hori aldatu egin du. Izan ere izan ditu gertzein bat aukera ba horrelakurratxe egiteko, baina orain arte betiaran izan du eskararen lege aldatzeko inolako beharrik zela eta egia dain bate esaio izan direla eskararen lege aldatzeko parlamentuan eta orain lortu dela, banzu zen ere errandezala, bezala bat sozialistak erabattik dutela bere jarrera aldatzea ezta? eta eta horregatik orain gauzatu da. Baina ikusteko dago bai, zerre eh, asmogon daiteke matzean, edo zerrez, hori da batzuk eh, pixkat zarantzan jarri dutena. Edozen modutan ere, batzuek eh, bultzatzaiek batez ere historikotzat jo dute aldaketa hau egin izana bertzuratzu entzat ere, adidez, aralarnabai dintzat eta bildu dintzat, ba, aldaketa pixkat motz gelditzen da, orain diken erre euskera ekrelako ofizial Nafarroa zoan, eta dugulako aztu behar aldaketa honek bakarrik eragiten diolako irakaskuntzaren askuntzaren esparruari. Bortze esparru gutziak baldaketa kanpo gelditzen dira. Manu aierdi parlamentariak maiatzan iraganen diren udal eta aforu hautezkundetan aldaketa izanen dela aipatzen digu. Bueno, hori nahi dugu pentsatu, ez? Bai, bai argitagarbi garbi pentsatzen dut gehiengoa aldatu dela. Nafarroa beti esan dugu, ez? Orra da eta niztasun oretsako gutxienez oso aberatsa da eta guk gutxienez maite dugu, ez? Navarra, ai, Navarra ina izatea, baina ni ustez bai fiskat horrek horretan edo balantza horretan, ba ni ustez balantza azken 30 urteetan alde batera erori dela, ni ustez e, datorren maiatzatik aurrera fiskat datorren balantzara beste aldera eroriko dela, ez? Hortik aurrera ba bai, pentsatzen dugu garbia dela aldaketarentzako. Hori bai, aldaketa hori izan behar da za kono baino baitara izan behar da integraurdea, ez? E, Nafarroa orainan anitza da eta aldaketa eta gero anitza jarraituko du izaten Aldaketa egina da eta euskalgintzak baikorki baloratzen du, baina ondorioak ez dituzte aurtengo irailan ikusiko. Ziurrenik helduden ikasturtean 2016 eta 2017an horrez gain Nafarroako gobernuak zehaztuko du Zerbitzu Euskalduna irekitzeko ikasle kopuru minimoa